د حب ز علم او نشر علم په دې ډول چې کوي د حب ز علم او نشر علم دا غوښته نه په دې لاره ذکر د اسلام ظاهري صورت چې باقی ساتل شي او محقوص تا تلکی گی دا داغی ذریع علم لے. چه اسلام چی کم ظاہری شکر لے چه دا ده تفعیر تفعیر چی کننو محقوص فاتیشی دے تفیر اور تفجرنن. او چې کم دین نبی علیہ السلام راوڑا دے او قطخا پاتې فاتیشی دے دا داغی علم لے. علم ساتل دا دین ساتل دی د علم حفظ علم محفوظ ساتل د دین محفوظ ساتل دی او علم خرول د دین خرول دی ما هیڅ د علم هم ضروري دي س صحیح طريقې سره علمي شرعي یاد کی او د دې کاندې نشر علم هم ضروري دی دا ناشر دعوه تکا نا دا پرولین ضروری دی او به دې چې پزایل ذکر کړي دا دعوه تکي نبی له سلام نظر الله بوات یا غي خبر ده نبی له سلام خبر ورکړي چې الله با تازہ کڑ دے اللہ رب و رزب اغباندہ یا تازہ بہوی اغباندہ تازہ بہوی اغباندہ اللہ تازہ کڑ دے ماضی پاک پل مانا و اپتدائی کی ماضی پا مانا دا مزاری وی اپتدائی کی ماضی پا مانا دا مزاری وی ننظر اللہ و مانا تازه بساتی اللہ رب العزت زیم دا مو مقام دا ننظر الله منظر اللہ دا دعا دا دعا دا تارو تازه دی او ساتی اللہ رب العزت مبابا مانا امری تارو تازه دی او ساتی اللہ رب عبدان ها غبانده اشارتا چه ایلم خدمت پر عبدیت پانی کی چه سمرا آجازی و سمرا جه کم دنو آجازی و اپا که کم که نو چه آجازی و سمرا دور با رب لدر ایلم وارد موس علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم استاد فاطمه له درې باندې کې وو چې فوا اجازه حق زم د جناب دي بنده او mondo نو حديه ضروري شته طالب کیو حديه او استاد کیم چې بندنو حديه کی د بیا چې کندنو کار دي کی خدمت کیږي دې ادن خدمت کی گئی نظر اللہ وردن سمیع مقالتی شوائی وردلہ خبر زمان نو اول فا علم تی اوید اللی علم دو کم ملاویگی علم دو صحبت ناڑیر ملاویگی نمو طالعینا کم ملاویگی د صحبت نا زیاد ملاویگی مطالعہ بانے شتہ سے کمدنوں اور گینٹوں مطالعوں کی اور مقابلہ کی راگی بھی مگینٹہ صحبت کی تو تیرے شدہ نہیں مگینٹہ صحبت کے مطالعہ نازی آتی اس طرح میاں مقالتی شبایو لدلہ خبر ازمہ دا اورېدلونو له ستو په حافظه زها یادې کديرا را یادې او ساتنه نو دا خبرې شي زدا کول اورېدي او تطبیق کوي په هیڅ تطبیق ورنې را دي په اروز باندې بیا داږي تطراح وکي په حافظه یادت یادې د یاد اوو نروه یاد د اوته د د راه د داه چې بیا رااکه راول د لم دا چې کمو مووج د د خټ دی او نهقدرري دلم ده چې کمم د کړړی چې دا در نه یر نه شي د دا به چې کمو یاد کاې اور اھا ینه داوار مال علیہ پسینه مراد دې چبه دې په ضوان دائم پاتشوه وا اداھا اداه کدي لرا ینه چې وی خوڑه لرا درغې درست ته ایل چې خبره و وا اداھا چې وی او خوڑه لبن ته او خوڑه درغې درست ته ایل چې زیداوی چې دغه متا په پښتو کې سوال راوولین اورې کوم مې د تېن اروپ چې دې ته یاشته کېارنه نو ستان باندې هدل نشته هغه چې تاسو ور وره ورونه د دې ما څه شو وړاندې راځو چې یو تن ټمو ویلا مې تا ور د خپل سره په بورسو څو خو په لسیز ذو او یوځل یې په چا توه او اوس په دا چې تا نه زره ورکړه تاسو څخه مت اډا ده د دې کډنونو اډار کاري لاره دغه نه شریه بلکله بیا تاسو دې تدریس کې بیا تدریس کې پيوه کړي صحیح طریقه سره تدریس وکړو په کوجه کې کومه لړوارتا غوي او شیبسته بس نورو کډنانو لپاره عبادت کوم کې ده خبره ده زه دوه ځله خبره کوم چې شاید طالبونه تدریس کوي صدا چې کډنونو دونه کې ټول ټایر کې مرحبا لیوری ټایکینګ ولاګه خبر راځي دا چې طالب باندې یاد دي دو ترغیب لري چې تاسو څو په دې چې دبل په پدلي دیو کوي بیا کتنه یې څنګه خبره ووا را و اتا آیا دې سات دې دارا او ادا کړ دې دارا تر دې ورخه نشو فرب خير و ورب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو اقوى منه نشر للترغيب والترهيب ايه حديث رياضه حديث رياضه خذ سكه رياض كن حامل الفقه وجرنا في ضروری نه چې څنګه یالو ده چې افقی دا حدیث یاد کړل وزا ضروري نه ده چې د حدیث په ټول طرف پر روایته تکیږي کوی په حدیث کی ودانه چې نو تی وی داسې مثال چې ته په ویلې نه دا یو خبره اوسې ته بیان کې دې چې ته راته سکه بیان کې او دا په ستانه شی ا دستانه خصوصي و چې نو حالانه بیان کې دا نو په پیوړنه ستي راو باسي هغه علمي خبره و د ستي راو باسي نو بیانګه د دې مطلب داره صحابه کرامو ته وایي تاسو سټ بیان دي حاملین دي شای د فقيه دي دایې سکي فقہ برادرته سره دغه سه حاملین دي تاسو یې سکي بیان دي نو کې دې چې تاسو چې دا بیان نوئ نو هغه په دې حدیث تاسو نوخصه کیږي کوئ دي د طاریه په دې حدیث ختشی پوئږي دا اولي 10 چې د صحابه په اور څو جزیات نو نو هغه لمرغوه استعمالولو تعجته نو چې هغه الفاظ یاد کیږي دا نو اغید چې کوم جزیات اکر ډېرې کې نه چا نه نبی عليه السلام دا دومره اهمیت په ضرورت نو دغه شانو کومه جزیات په یاستیکو اهمیت توسع ضرورت را دي اهمیت توسع ضرورت را دي خبره کوم نو اغا تابعین بدنسوکی اجتهاد کی فد اپ اهیت د تابعین تابعین نو په افقیت د تابی نوې د لالت کوې او په یت د دلالت نه کوي شو په افیت د تعبی کوي کی چې دا کېې شي چې تابی دي د ساحو نړین شي په ح سړیر پوشي جززییت د ډ غ شي او دا ضر نه چې تابعین افزل شوشان التعبون. التعبون بس هغه له هغه یوه شعبدې د عادت نشته ما هغه له ګوره ساهی چې پوښتیا نو سره سوجل چې ولادي سره سره سوجل کی دي رئیس سره سوجل کی ګندرو دین تر محدثین لکی بس هغه لا یو دې صحابی د و مته سمره القابات یوبل لاستعمال کی سمره القابات یوبل لکی سیمالکی اگر طول چې کبره د صحابی بږي یا جنرل د صحابی د صحبت دتکی د صحبت دتکی په هیڅ کې ذکر نه راځي دا هیڅ مخدوش نه دی په اغه لږته ذکرونه زیاته نه راځي دلوش یی له وای په دې جهان مطلب دا ما مطلب نه دی خلک کوئی و ای اهناف وی چې ابو هرڅ نه لپانو غیر فقيهو ابو هرڅ غیر فقيهو یلکه په خدايا باندې دا څه خبر راغی ادیم مطلب دا نه دي چې ګيري صاحب غیر فقيه سو د ساعت ابو هرڅ غیر فقيه شنو هغه چې کډونا ځل شد د صاحب په خپل کومياس کې زله چې کډونا چا باندې فقاحت قالبو او شار روايت او با غو ده غشتمی اول نبیلی سلاموی چې ډیر کرا دوای او حامل دی فقېوی خو فقېبا نبی او بیا هغه څخه دا چې چاته بیان کی دا چې بیان کی څنګه د زنه خووی د لوی استاد اووی خووی د یو ځخې اشاره د شوار چې کله کله استاد شاګر کړي نو د استاد نا دې خوې دنګرای ځلېش حضور دانړه چې کې په سولې را ان بدل تاسو شو افضل شو اوس نن تاسو شاګر دې کاغذ الله را پورې ده کوې ډېره ورتي په دې خبر ورنسي پور شي او د استاده علاګې ده نشي البته دا چې ورې شي چې جزیاکو او په دې زکایم کو اگر ورست نه ورشي پور شي ولی د استاد خو کې مو نو ضرورت ته د تو په خاطر شي هر باامل ټکین د کار و جاءت عن كه दिखे في اير وفقيهم هذا و نقيغي ور بها هذه الفتين اري كارا عليه نقل ڈالی نگی بری بانی خیانت نگی بری جرد مسلمان یعنی جو مسلمانی ببکار دارا چې دی بری دریو سجوم کی غداری نگی و دی بریو سجوم کی غداری نگی غلو خیانت تا کینی تا ہوئی غدارت تا یعنی مسلمان پر ایدریو سی کی خیانت نگئی چوئی دیدریو سی دنو ببارک ہے زدہ فضلہ کی سخیل راشی اور دیدریو سی دنو نیوار ہے یعنی دیدریو سی دنو مسلمان نگو سو سی دنو واب واب لاب یو اخلاصن اخلاص سلام علی اللہ یعنی درس سیسونه شاګه ګنده نو قاځه ہوئی او اخلاص پاندي ادم مسلمان زره کې به اغانا راایي شدید چا نه وایي اخلاص نه وایي اخلاص پته مسلمان کی وی اخلاص لله والنسیحه للمسلمين او خير خدای لپاره د ټول مسلمانانو زمنګ نن سبا چې ګندنو لِل مسلمين دې کې هر یو څوک خپلې او معبود په دې سره دې ګندنو اړ یو خپل مسلمان یاد کړې لکه زمان تنظیم خلق تل زوامه د المسلمین خير فاتل پکړ دې مشلکه زمام په تنظیم کې او زوبه د خیر ګوره ما وکلاګه زمانہ تنظیم نبارو د څومره دې زتا په مشل دمرې دې زسکوما بل تنظیمواله دا نو وی اکرامي مسلمان کاوه او اکرام المسلم کاوه دا هر مسلمان اکرام کوو چې ما سره ورکله کې ده ما سره دې اریون دا هغه ځای کرام کوي چې کوم د زبې پاتای کې ده ضایع د دا داد اسلام او د مسلمان همدردی نه دا د پاتای همدردی ده دا است ویښت دا د پارتای نه دا نن صباح زمونږ د همدردی محور یا شخصیت ته یا پارتي ته اسلام او ایمان زمونږ د همدردی مرکز نه یو محور نه وي نو مرکز د همدردی څه دي هغه اسلام او مسلمان بکار دی چې هر مسلمان سر سره ته خیرخواهی وکړي نشه مسلمانۍ دا غزرې په دې کې غداری اې پدې کې بغاوتاري نه کتنې رو مسلمان دکان دوبلې هغه د چې کمونو غو بي عزت کوي بي عزت ايږي دا و چې کمونو ده نه کوي وان سیاسه للمسلمین اواخر خوی مسلمانانو المسلمین به دلسي مسلمانات د کونو خیر وایي درم ولزوم ولزومو جمااتهم ولزومو او کلاب نیول جماعت د مسلمانانو کلاب نیول جماعت د مسلمانانو ټول مسلمانان یو شی ټول مسلمانات د کندونو یو شی اوس واخر سره چې کوم استیراق فرا مسلمانان مختی داسې چې مسلمانانو د نن نسل کاله مختی وونه لګیرای دی دایو دا حق بندو او وین چې کندونو د پای دي بازو ده بیده و درسی زنو ده واجه نا یا ده حدود مقرارتی ها ده واجه نا چه ده ملکون شو مقرار شو نا اول زمکی جدا شوی آره یا خپلا هم دردی بولی که پا بل گوله وریگی بی وریگی بی شما تا خیر دنه پا بل گوله سکی وریگی ده با مسلمان که نوا خب دیوی چه پا مشرک که میا شولی دنه مغرب والا بی دا سره وای کنا چې په مشریقي په مسلمان ګولې وریږي ځا په مغرب کې په مسلمان وریږي دا ځا یې وناوي او سره د میاش ته لید راځي چې میاش تا او میاش تا دا چې کمندنو نو یو حدودو ده د مسلمانان خلاص دوه پاتي بارو واسته چې کمندنو جمهوریت فاشیزم کم را دا وی کم کومرو په هغه راوی استلی او پاکستاني چې دیو او په جيل کې چې دوی ووې شو کړل دي بل ووې شو کړل دغو مسلمانانو کې نو ويزيق بعضه کومبکس نو یو ډلر رالګي په خپل یو د تکلیف راهسه بل راهل کې په خپل بل ترسه بل تعالځه یو بل بخپلو وي مسلمانان دې کومره یو بل بخپلو وي بيادا وخفلو جذباتو دبارا دلائلو موي ولزومو جماعتهم قلوقنی ول جماعت دا مسلمانانو جماعت دا مسلمانانو شکل ما مخمیلو موي شخلافت زائرشی نزا خلافت د اقامات دبارا دل جوڑ دل, دل دا جه کمننو لکا سی تری دا بوی د دا اقامات لذی یو ووای چې بازار سوکېږي چې شعور په خلقو کې پیدا شي بل وې خلقو کې پیدا کول وایي بلې خلک راپورته کول وایي یو په یو طریقې په کې بل مو په بل طریقې پکې په کوم مقصود ټول بسوي یو وي مقصود چې ټول یو وو او په اړ یو کې طلب د حقو دغه وحدت لذي دغه حج د حق په مزاج کې وحدت دی د حق په او چې کله مقصود د ټولو هغه کومنن وو باطل واندی وو نو کومقصود یې وی دا به سرقول دي داګه د باطل پر نزاج کې سره اعتراض ده د باطل مزاج کې اعتراض ده دا لکه موږ سره څه لوشي جماعت ربانيان نو تقریبا اکثري ناصطا بهم کذالت ولا نزد کیا لله احدا شاقیده سنوی متوی سنتی او غیر جماعات جور کروی ولکا آقا پا خمیت سکره جور کروی بانیان در جماعات چیوی ناپا غلطنوی قرشتو در اقی د در خرابولو در پارا سو جزیات روچت کرشی نا آقا جزیات فروعیات در بل جماعت سرچتن قری تحقیقی خلافی دالی منو من چه کم مقصود د جماعاتی اغا پاتی شي او چې کم فرعیات مختلفون فی های اغیل زور ور کلشی او آغا فرعیات طبق ده اختلاف اگوی ده که هر یو جماعات ده جو مسائل پرید او خل اصل منشور لزور ور کی نزوان اختلاف نشتا نشت اختلاف بیا چه جو زی مسائل پرید دی جو مسائل, مسائل لگا زمون مسالانا اقاید و کول د دا اعمال و اصلاق اول اقیدر رد دا بیدت دا جکم نرز و من کار دے من دیل ازور ورکو دیل ازور دی ورکو اوز جزویمت سائل شورو کا یا جکم نرز و موتا شورو کا یا حیات الانبیاء شورو کا یا بل مسئلہ شورو کا فدو بل معالم پر تحقیق کی زمان خلاف ہو اوز اگر فل تحقیق تگرید آخره اخیری او زه خپل تصدیق کړ هرته اخیری غاوه یوالم ډیره بشریه خبره پر زما ډیره په اساس وي قران بیان لا خپل خبره ز قران ما وایي او تخقیق کول او خپل تصدیق ته خپل تصدیق ز قران ما وایي کوم ځان څه خبره ده صداجه کمینو د دې د وجه نړی ته او بل بیا اکثر چې کومونو د قیادت طبقه کې حب مال او حب جاهر شي د قیادت د طبقه کې حب مال او حب جاو اوزي نورلاندینیک شرانو کې اختلافات زیات دي د قیادت په طبقه کې حب مال او حب جاو ده انتهاي موجراله مسلمانان دی زور چې زورو چې کومونو خراب کړ یو حدودو و حدود مقرر شو د دی او میلا کې لی شو او چېڅوک کې نهفرې دیلا کې شو چې دا ټول مسلمانان د یو اسلامی بل شي د ټول د فوجي او د ټول د یو اسلامی فوجوي یو د و پوجوي او ول دی اسلامی فوج نی پوج د وط دن نه سئ فاازت اسلامی پورٹ چھو مسلمان کی کم زائد و دنیا کے مسلمان بارے تکلیف ہو اسلامی پورٹ دی او درکور مرکور پا په بانے دے شلیدی دستقران کار نو و جی چاہت آواز پورتا کردے اغیطن تکڑدے شاہ فیصل ذلتقار قضاقی دیدرے وارو اتفاق ہوگو چھ منگ اسلامی بلاک جوړو او درکور مسلمانان کې کیگو یورپ بلاک چې لے چھ بدوې په زیال حق مرغو دا لکه د یو لا خسره او اوور او شاته څه څه په زی باندې پرور باندې مرغو اغل چې پزارتي د زمره مثله جوړ کړی په زی په شرابو یا تکته خپل مقصد نه ایلو د ټونو نو لوی ستادار چې وګ د ستادارت خل اندازه قضایي کړل شي په څه کاري کړل ګسورې کړل ورا کټه کار دی دا د دوی په بجینو شراب و په کټه خپل مقصد نه و. چې ځایه کندرو امالخان کار سره سپتنه لګیږي سبا لا ورګه خدای یو خبره وکړه د مسلمانونو له لوري کېږي اول دا چې کندرو دا خبره چې څو خلنې په اړه او خلانو سره په اړه یو خبره او مسلمان رشي دا پانه سيږي دنه پاس او د هغه مول هېدی دا پیغمبر دښمن نوي روغو باندې ووتو د مسلمان رجیته په ځای لري نه په ځای دې ځان دې سګور نه کار سره په اسلام نه ویوا غوښتل کې نبی عليه السلام او اسلامي د نړۍ مو نه محترم دي په دې زيده فار واجب امریکا کې دا وي چې دې زيده فار په متحده کې دا سره باندې شيړي دې سره چې دا مسلمان خیرت نشي دې دیتا بسنویلی برقبرہ بس نومن شان ختم و مسلمانانوں کے نرالی اخصاص و لزوم و جماعتهم رضیع و طریقہ دارا شطورت کار دینا سبو شاپل شیخ صبح رحمه اللہ و تعالی و فرمائل دواغانو کے عموم پیدا گئی و دواغانو کے عموم پیدا گئی تجداموئی سکلائی ماو باقی زمامور او کارو باقی او روحا قوین دیو باقی تولو مسلمانوں تا تو دوا کوا تولو مسلمانوں اسلام تا دوا کوا فدیگی وقتا کی دی اسلام درد پیدا کی دی صلابتا کی دی اسلام درد پیدا کی اسلام دپانا لگو جارا دی را بجا را بجا را. دو مسلمان دپانا کی کندر لگو جارا لگو دکتے کندرو داغاؤں کا درد پزان کی پیدا کر فا اینا دعوتا هم تحیطونی یقینا دا واغانې د مسلمانانو شي مداراګيري یا غتاله چې څوک دنګې الهالو وي دا په پکاره دا چې د مسلمان دوه پهولو دڅشي شامل شي بده درو چې مو مسلمان غفاری نه کوي دا ټول مسلمانانو په خپل تخمند جرصله ګورم واجب یو سړي ثواب کو او مخامخې تکندنو بیت الله شریف ته خدای با پلان کې غرق خدا کی خدایو په بیت الله کې نیياله بیت الله کې نو زه یو په دې خفا شم چې خدای به ستزلته راغل او خیر دې لري ورځمایا لو تا دې سره خفا نه لکه خو نه پات ته تللی یاره او په دې لري زیاب دي نه کوم چې داږي سړي سمره څو ظلم دې تلې درکره دي چې نه ده په بیت الله کې نیي دي د تا سره داول مې بګات دا کله کله غذر دې د زړه نه وزينا وزينا په بیت الله شریف ماهور زاغزای اثر دارد چې له شې دي دشمن په بل سړی دشمن تم بل سړی او ان تلغه ال سره چې دشمن تم خیر وکم هل دا ویش بس زرو ته ورګه کو چې دی واڅم بس نووالی او ک چې دات دی یوشریه ربات کړی چې ارتم دې کم نه تا تا سره نه سبا کیږي دا څومره افسوسه ده دا زړه دغه دا دولو د ځان څخه په کار کړدی څاله زړه دې د ځان څخه کړا پایندا دعوت او یقین اندو د مسلمانانو داراګيري تاسو ته څاله راشي لا ورته نه ني مطلب زما د زدي نه ناشست تا مين ورایم ټول مسلمانانی نو پکړه د زما د دوا ټولو کې شامل شي په زونو دواګانو کې داراغلي نکره الله هم رحم همت محمد صلی الله علیه وسلم الله مغفر عمت محمد صلی الله علیه وسلم الله أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو دعا فهي كل شيء يقول الله أغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على حياة منهم و الأموال إنه مسلمانات تبعوا دعاهم و قلتهم لهم و يدرون أن يخلطون دعاهم لأبقاء فإن دعوتهم تحيدوا من ورائهم وعن من المنصودين رضي الله تعالى قال تأمين الله صلى الله عليه وسلم ماغوری درید نبی علیہ السلام میں سے فرمائی لئے نظر الله عمران امران سمیہ من ناشیان حضوری سات کی اللہ رب اندلرہ چواہوی در زمانہ سوہمو کلگیو کلی سمیہ من ناشیان چواہوی در زمانہ و خبرہ زمانہ سے کندر اولی حدیث لواردی پھیلی لواردی تقریر اوردی توڑ لو اولغهو کما سمیعہ سو دې لکه څنګه اور دې له و اولغهو سو دې لکه څنګه اور دې بس بدل را بدل نه کړه چیردا بدل سیدا بدل شي سی. دته سننه اور دې له ا کسانته څنګه را پور سوالات فاروب مبلغ الاوامن سامين نشر ته طرز فاروب مبلغ دغه سره چې هغه خبره اوره اول شي لکه شاګر ساري اوان انسان دا وړر کوی ځون کې وړرب سنبالون ته وایي خبره او رضورږي د نبي عليه السلام نه له تعالینه هغه به دې کوی موي د ضرورت خبره زور خبره ځکه چې تاسو بوختي زه ورته ايت یاد نو او تاسو زه ورته په پیدا شو هرې رتام معلومه شو چې حدیث تشریه او د تاریخ نه حدیث څه ده او د تاریخ نه دی چې ګړي داسره تاریخ ته ځان ته خبره بلکې دا تشریه ده زموږ ادم معلومه شو دا ستره د نبی صلی الله علیه و سلم تر دوره پوری ده لوی حدیث د نبی صلی الله علیه و سلم تر دوره پوری ده د نبی صلی الله علیه و سلم تر دوره پوری دا ستره د شاید و مدینہ ہدایت خب لئیت دریل اجتیحاد تین ام شو اجتیحاد شاید رستنی خلق پڑا حدیثوں نے اجتیحاد تھی حیرت خلجو دیات رو باسی او با حدیثوں کدھر رستنوں خبرتوں میں شعرہ دار الفاظ نبی ریسی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی لیتی شاید جنگل رستنوں تشامیل دی رُبَّا مُبَلَّا لِنْ اَوَامِنْ سَعْمِينَ فَارِدْنِ اَمْبَاسِ النَّذِرِنَا وَطَرَانُوْا خَالَ خَالَ رَسُولِ اللَّهِ سَلَلَمْ نَبِيًا عَيْسَلَامِ فَرْمَائِ لِلِي دی حدیث مُبَارَكِ اِحْتِيَاطِكِلِ وَيَلَمْ دِي اِحْتِيَاطِكِلِ وَيَلَمْ فَيَلَمْ جِدِي قَلْنَا اِحْتِيَ وي اتقوا الحديث عني زانو صدق او صدري روایت قول سماع الا ما علمكم مگر اغا چې تاسو په یقیني ځاوي نبی عليه السلام الا ما علمكم مگر اغا چې تاسو په یعنی شکی خبره وکړه چې کېږي نبی عليه السلام وایي حالی خیخ اولی در حدیث مو آیا چه فرماینا حدیث جوڑائی وی شکر دے پائدہ میں اوپرا لی فنانس پا خوبوں کو لے شما روایت ام نے زانا جوڑا والے شو زانا جبیان زان در روایت جوڑائی زان در روایتوں نے جوڑائی اِلَّا مَا عَلِمْتُمْ چه با کم حدیث تھی یقین بھی چه دا جے کم دنو حدیث تیر در بیر سلام ننے یادی دا د کیتاب کې لیږدلې چاریل تزام کړي چې د صحیح روایتانا تلپون یاره دا سي عالم ناوړېدلې شپه لري تجربه دې چې کندرو لګه زویب موضوعي معلومات نوې موضوعي معلومات نوې ځنې عالمانو باندې یو طرف غالب شي ما بیا پاره تر دفاره موضوعي روايتونو د بوي بایدي بیا خیال له ساتي موږ دوی پکې موي دا خبره صحیح نه ده موضوعي روايت ته ترغيب د فاراويل حال ته ترغيب د فاراويل حال د دينا د اليمان او اقوال اولايي د صحابه اقوال د تابعين اقوال اغو اي کنا د خپل کو بزين کې دا حسانِ مسری و لید آغا نشتا وقت نشتا بیم سیرین نشتا سعید من مسعید نشتا ناغی خبری ہو اللہ فرمائی دی کے راجی موضوعی روایت ترقید دبارہ ویل تفظائر دبارہ ویل حرام نی تفظائر ہوگی باغیر ایتقاد دی سنتیت نا جائل دی زوری فادیز پر فضائل ہوگی باغیر ایتقاد دی سنتیت نا حکم متنی ثابت آئی چه داشه سنت شو داشه سنت شو سنت شو خلاکہ دور ادا چه انہیں کامل کائیے. بس کائیے نبس کوایی اخلپ اخواقاوا چه اخلپ وغول بجائیز دیخو حکم ثابت اول دی جائیز حکم صاحب تو دل دی دی ہے پدیو سلام باندې مستیش رحمان و د یعنبی رحمت الله تعالی یا رسول الله لیکل دا فضائل میں حدیث ضعیف کا حکم اپنو پتاوه حساب تا فضائل کې ذعیف حدیث حکم نه میں استا بوله دي سانی الا و قرا الله ستا صبح يکني ری و جنا ده کانو خپل لري سنت علي هرې لري سياسي يا يا سي لهو پون کا زواليه متاملا سوګي دارو وې په بابا نکاستا لري تشريم اخي تبع پر سفر کې تر شيوا علي تبو من النار و لم يذكر استقل ادي سان يلمع ایب نمازی که پکیز آسکر نیشتا را فمن که زبشتا را دی بارکی ممیلیو فیلی آدیس محانا المتوافر را او پزون و نسخو کی پزون و ریویتیو کی مطاملی دنو نیشتا ایر آبی غلطی بکی مالیوانی ساویتا وانو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن میرایی فلیتا باوا ما قرلو من النار را بل فرق